U vremenu punom košmara laži, zavude. Mnogi traže sreću, ali na pogrešnim vratima kucaju O ti koji želiš sreću. Nemoj da biti strah tamo gdje je slana. Musliman, on žuva muslima, još, još ti srce kuca. Pokajsi. Upoznaj islam Upoznaj svoga poslanika Ja šta je sreća Kroz sriktus predavanja Upoznaj svoga poslanika Poznajemo li dovoljno Onoga Koji nam je donio našu čistu vjeru Poznajemo li dovoljno Onoga koji nam je objasnio našu vjeru. Poznajemo li dovoljno posljednjih Božih poslanika Muhammeda sallallahu alaihi veselem. Postovali slušalci, dobrodošli u emisiju. Upoznajemo svoga poslanika. Bismillahirrahmanirrahim. Khala Allahu wa ghadaw as-sirtu. Salawatuna po posljednjem alahu poslaniku Muhammeda sallallahu alejhi wasallam. Poštovani slušatelji, assalamu alejkum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ve slušatelji, radi na 107,2 odvečeras počinje i show taala. Ciklus predavanja upoznaj svoga poslanika, a sve u organizaciji džamije Krajfad. Svaku noć ćemo se družiti, znači od večeras do narednog ponedjeljka u ovom istom terminu od 20 sati i 30 minuta pa sve do 22 sata. Večeras s nama u društvu će biti dr. Šefik kurdić, a tema je stajanje ljudi prije posljednika sa vláholi većenem i nakon objave, to jest nakon dolarska posljednika sa vláholi većenem sa posljednjom objavom sa islámom. <totipotekar> Vrijeme je inštovato da počnemo sa prvom večeračnom emisijom sa temom stanje ljudi prije dolazka posljednika sa Allahovim i nakon dolazka posljednika sa Allahovim a predavač je doktor Šepi Kurdić. Je ja Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ossalatu wassalamu ala ašafir muselim Seyyidina Muhammedin Wa ala alihi wa sahbija džma'in i poštovana brati u ciljene sestre Dragi slušatevi radio naba Assalamu alaikum warahmatullahi tala wa Evo kao ste čuli u ovome cikusu Od večeras inšallahu tala Govorimo o najvećem čovjeku Koji se ikada pojavio na ovome svijetu o poslaniku islama Muhammadu sallallahu alejhi ve koji je bio khatim nabiin dakle poslanik koji je zatvorio krug svih ranih poslanika i čovjek ko sa kojim se naravno svima ponosimo i najveći ponos jeste slijediti takvog poslanika, a također je veliki ponos, vjerujte i za nas da možemo nešto kazati kao ovi siromašni obični Allahovi robovi o najvećim njegovom robu, o najvećim čovjeku koji je kročio, hodao, ovozemetskom pozornicom, čovjeku koga, koga su, kao što znate, slijedili milion, milioni, milijarde ljudi kroz historiju i konačno evo čovjeka koga sada uvažavaju, vole brojni e, milijoni ljudi u svijetu i mi se naravno pridružujemo nakon ovakvih insinuacija i napada na poslanika salahu da ga branimo istinom, ne mržnjom ne napadima, ne paljenjem nego dakle da ga branimo istinom i to je jedini islamski način prezentiranja stvari, jedini islamski način kako se može govoriti o istini o poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi wasallam. evo kao što ste čuli u najavi meni je pripao zadatak da govorim o stanju dakle prije pojave Muhammeda sallallahu alaihi muselam kao i o stanju nakon njegovog dolaska na Arabijansko poluotru, poluotru toči dakle šta je značio dolazak poslanika Muhammeda sallallahu alejhi za to napačeno čovječanstvo i šta je poslanik alejhi salatu selam u početku učinio dakle koje korake poduzeo kako bi ljude odvojio od najveće moguće ovisnosti koja je bila i koja biva danas na ume svijetu, to je idejna ovisnost, to je ovisnost o kipojima, to je ovisnost o raznim predožbama, iluzijama koje imamo, ne samo tada nego i sada. I naravno ja ću pokušati nekoliko rečenica, prvo reći o tome kako je stanje bilo prije dolaska poslanika, a onda i nakon njegovog dolaska i napraviti jednu komparaciju između onoga što je bilo u svjednom dolaskom Muhameda sallallahu alejhi ve sellem kao i ono što danas imamo dakle imali velike razlike između džehilijeta 7. vijeka i džehilijeta 20. odnosno 21. stoljeća o kome se mi nalazimo u svijetu u kome mi živimo dakle kakve su razlike i šta bi poslanik sallallahu alaihi ve sellem nakon sa njegovim učenjem šta bismo mogli danas mi postići u ovome svijetu ili u ovome vijeku u kome živimo na prvom mjestu da naglasim da je poslanik Islama sallallahu alaihi ve sellem kao i svi Allahovi poslanici salavatullahi alaihi mažmain došao se jednim jedinim ciljem da ljudima bude putokaz na ovome svijetu, da ih bude putovođa da ih povede i da na neki način bez obzira što imaju brojne podlike, kvalitete vrijednosti koje je Allah Želešanu obdario ljude počevši od njihovi intelektualni spoznajni, emocionalni brojni drugi mogućnosti i ljepota koje oni kod sebe imaju i koje skrbe Allah Želešanu im šalje i poslanike da kao takvi pokažu put čovjeku na ovome svijetu tako ne bi lutali kako bi uspostavili jedan pravi kriterij prave standarde na ovome svijetu pa je onda Vidite sa prvim čovjekom već počela da na neki način se spušta Allahova milost, njegov rahmet preko Adam, alejhi selam, koji je to što je saznao, spoznao svog gospodara, prenosio svojoj supruzi Havi radijallahu ta'ala anha kao i svojoj djeci, a onda su nastavili s njedom ostali Allahovi poslanici Nuh alejhi selam i brojni drugi poslanici koji su vidjeli kroz brojne je tako kroz brojna ta dunjaluška puteve i bez kuća, kroz brojne vjekove i stoljeća, nosili i pronosili lijepu Allahovu vjeru i na taj način pokušavali odagnati i udaljiti ljude od Allahove vatre, udaliti ljude od tramputice i dalaleta i uvesti i upravi islamski dakle, način života. Poslanik Islama, sallallahu alayhi wa sala dakle, je samo jedna dakle, ta karika u nizu tih karika u lancu Allahovi poslanika koji je također imao jedan zadatak da tu mit koju je Allah želešanu od prvoga čovjeka od Adahi salama uspostavio na ovome svijetu pa preko Nuha, Ibrahim a. I brojni drugi Allahovi poslanika, da on bude ta konačna verzija Allahove, riječi, Allahove, dakle, Objave I on je došao sa zadatkom da upotpuni kompletnu objavu koja je vremenom dolazila i da konačno bude od ljudi koji će prezentirati Allahovu istinu na ovome svijetu i spasiti ljude od njegove pojave pa sve do sudnjega dana. Jedini on može biti garancija ljudima za uspjeh. Drugi ljudi bez obzira kako se zvali, kojoj religiji, kojoj ideologiji pripadali, neće moći okusiti, osjetiti slast dženeta i ljepotu ti se najljepši tarivoja u ukoliko ne budu u istinu pored vjere u Allaha gospodara Svemira, pored vjere u sudnji dan ne budu slijedili poslanika Muhammeda sallallahu alaihi vesellem. Zato je na nama zadatak i obaveza da iznesemo te činjenice kako oni koji imaju pameti imaju svijesti, dobro razmisle o tome i da znaju da nije moguće taj ključ uopće preuzeti ključ dženecki bez poslanika Muhammeda sallallahu alaihi vesellem kako i navodi u jednome rivajetu koji biljež ima muslim informacije sahihu da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao da će ući u vatru svaki pripadnik moga ummeta, svaki kršćanin i svaki jeđov ukoliko ne bude vjerovo u ono što sam ja donio kaže poslanik dakle kako pogledamo nema šanse da uđe bilo koji čovjek bilo koji čovjek je džennet bez ovoga ključa koji će uzeti od poslanika Islama Muhammeda sallallahu aleyhi ve sellem zato nam je obaveza da dostavimo svim ljudima Bez obzira kakvi bili, bez obzira kojoj boji, koji pripadali, bez obzira kojem narodu i kojoj nacionalnosti pripadali, mi smo dužni to da dostajemo, da kažemo, da iznesemo jer su oni dužni, to privatiti je na kraju neće imati uistinu sreće. Bez obzira što svako od nas govori da ima, da niko nema neku vrstu monopola nad istinom, ovde se jasno zna da taj ključ dženneta jedino nosi poslanik Islama Muhammed sallallahu alaihi wasallam naravno nakon svi ranji Allahovi poslanika koji ste nosili, pronos i nakon iskrivljavanja i falsificiranja Allahove i Željevčanu objave, onda je poslanik Islama Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, došao i obnovio sve ranije, dakle, božanske objave koje su dolazile i dakle, poslaničke ranije jel tako, ideje koje su iznosili, koje su pronosili, on je u konačnoj verziji islama jasno uspostavio i nama jasno dostavio i zbog toga današnji čovjek bez obzira kojoj nacionalnosti pripadao, bez obzira kojoj boji kože, bez obzira kojem staležu i staleškom nekom opredjerenju, on je dužan da slijedi poslanika, sallallahu alimu srbam, i zato je nama zadatak da to iznesemo, da da kažemo i ja ću u kratkim crtama reći samo nekoliko riječi uporediti ono što je bilo prije dolaska poslanika Muhammeda sallallahu alaihi veselam na rabljanskom polotočju i ono što mi danas na neki način imamo i vidjet ćete koja je potreba nasušna potreba i žeć za poslanikom Muhammedom sallallahu alaihi wasallam ništa danas nije manja čak je veća i žešća potreba, danas je veća i veća glad za tim duhovnim zadovoljstvom koji poslanik alaihi selam nosi nego što je to nekada bilo, danas ima više horoka nego što je bilo horoka u vrijeme poslanika Muhammeda alaihi salam Danas ima brojni elementa koji nisu postao u njegovo vrijeme, a pa prema tome danas je narod na neki način obavezan da odagna od sebe sve te elemente i današnji savremeni čovjek koji je ostao gladan, koji duhovno osakaćen, osiromašen, jedino može naći svoj put, svoje puteve, svoj način, dakle povratka istinskim vrijednostima ukoliko se vrati. Allahom poslaniku Mohamedu sallallahu alaihi wa sallam i njegovom nepatvornom učenju koje su islamski učenjaki, učenjaci kroz historiju, poput hadisa i velikana islamske riječi, uštjeli se čuvati i kroz ova istorijska, jel tako, bez i donijeli na svojim plećima u svojim glavama, u svojim dijelima, u svojim knjigama, u svojim hadijskim zbirkama, donijeli do nas i mi imamo načina, imamo sreće i zadovoljstvo da čitamo ono što je vezano za našega poslanika Mohameda sallallahu alaihi wa sallam mnogi od vas znate i mi nećemo puno ponavljati detalje koji su vama poznati šta je bilo u prije dolazka poslanika Mohameda sallallahu alaihi wa sallam, dakle arabljanski poluotok, da harati, u kakvom su stanju bili, to su bili ljudi bez kulture i civilizacije u onom e, smislu riječi koje su recimo posjedovali Perzijanci, Bizantinci ono što posjeduje danas Europa Zapad padističnom tome Dakle, to su bili ljudi koji se uglavnom bavili stočarstvom i koji se bavili uglavnom trgovinom nije bilo neke materialne razvijene kulture, jedino ono što su imali razvijeno to je bila piaba koja se nalazila u Meki Sve ostalo je uglavnom bilo na jednom e, minimumu ili nije uopće ni, e, ni jedno spomena Dolaskom islama, Muhammed sallallahu alaihi veselimem vidite kako stvari mijenja to s jedne strane, s jednog aspekta druge hrane, drugog aspekta vidimo, dakle, e, brojne anomalije koje su je narod na prvom mjestu od odvisnosti o kipu kipovima, širku, idolima kumirima kojima je bila čak napunjena i sama keaba pa do obožavanja svega i svačega strasti pjevačica, alkohola alkoholni pića i svi drugi poroka koji su bili u to vrijeme i takako carovali i našli svoga uporišta među Arapima. s druge strane također kao što znate ako bi se rodila žensko dijete, vi znate da su Arapi zakopavali brojni plemena Arabska, zakopavali su i u zemlju zato što su smatrali da žensko dijete donosi nesreću, zato što su smatrali da žensko dijete ne može ići u lov na krvolosne životinje, zato su smatrali da žensko dijete ne može ići u rat i da ne može puno doprinositi, a samo oduzima hranu i na faku ljudima i onda su smatrali jednom vrstom negativne pojave, jednom vrstom lošeg znaka i predznaka kada bi se rodilo žensko djete, pa su brojni Arapi zakopavali svoju živu žensku djecu u zemlju kada bi im se rodilo, kako Kurani Kerim kaže, namrštivim im se lica, odnosno čelo kada bi im se rodilo žensko djete. A onda poslanik sallallahu alaihi wa sallam sa, dakle, viziju islama koju je Allah Želešanovu objavio i dostavio putem njega, jasno pokazuje kako čovjek treba da nastupi kako treba da gleda i na, dakle, žensko čeljade kao i na muškarca i da tu uopće nema razlike među njima i da ima i dijete, žensko, dakle, sasvim normalno pravo i sve, sve obaveze i dužnosti kao što ima i muškarac i da nema pratično razlike između muškarca. I žene osim što ima razlike u bogobojaznosti, osim što ima razlike u nekoj biološkoj naravno funkciji, a žena može da rađa, a čovjek ne može, tu postoje samo male razlike, a sve ostalo je bilo na neki način svedeno na istu mjeru i istu ravam iz doktore toga je poslanik Islama, sallallahu a. nakon jednog takvog stanja gdje je žena bila ponižena, gdje je čovjek bio ponižen, gdje je sve bilo pračno svedeno na alkohol, alkoholizirano stanje, gdje je sve bilo svedeno na obožavanje kipova na obožavanje onoga što nič, ništa ne vrijedi, što ništa ljudima ne može donijeti kao korist, on je naravno sa svojom pojavom već bio jedna vrsta revolucionara koji je trebao to promijeniti i sad ćemo vidjeti naravno nakon nekoliko napomena koliko je poslanik Islama, Muhammed sallallahu alaihi wasallam, uspio za kratko vrijeme, 13 godina u metki, dakle da promijeni tu jednu sliku, da promijeni predložbu akide, da promijeni predložbu tog menhežakove, a Allah je za uspostavio putem Kur'ana i Kerima i poslanika Lehi Salam koji je prvi 13 godina u Mekli donio i pronio Allahu želešanu u riječ i uspostavio mehanizam koji treba da vlada na ovome svijetu tako bi ljudi postali uistinu robovi Allahovi, a ne robovi ljudi. Jer to je bila njegova odlika, osnovna zadaća poslanika Mohameda sallallahu alaihi ve sellem da izvuče ljude iz zulumata ili nur, dakle iz raznih tmina na svjetlo. I on je to zaista učinio. Inače, arabljansko holotoč bilo prekriveno raznim vrstama tmina od dakle širka koji je bio najveća tmina, najveći zulum, in ne širke ale v dolmu kako ga Kur'an Kerim definira i to je naravno bio najjači, najjači e, dakle zurn, ili naj, naj, najveća tama i tmina koja se nadvila nad arabljanskim polotočima, na čitavim svijetom, jer je narod vremenom nakon, nakon Musa alaih salama, nakon Isa alaih salama vremenom su oni poprično e, zaboravili i otupili na tu oštricu ni ti la pa su vremenom izostavljali, e, dakle monoteizam, a malo pomalo na, naravno, kroz razne u njihovom e, odnosu prema islamu nadirao je e, ta jedna vrsta širka jedna vrsta dakle, onoga što Allah Želešanu ne voli i ne želi i zbog toga je poslanik ali islam poslan u jedno takvu mrtvilo, u jedno takvu e, dakle, sivilo, u jedno takvu što da pokuša izvesti ljude naravno sa Allahom Želešanu izunom i sa odgojem koga je Allah Želešanu uspostavio putem dđibrilemina koji je djelovao na poslanika Aleisalama koji ga je stalno nadzirao i na taj način uspostavio dakle, čovjeka koji će sa najboljim metodama, najperfektnijim metodama, sa najhumanijim idejama uspostaviti dakle, to svjetlo koje će obasjati na prvom mjestu meku iza toga medinu, a iza toga naravno i čitav svijet. Jer poslanik Islama, sallallahu wasallam, nije došao kao brojni drugi reformatori u jedan narod, u jednu naciju, u jedno okruženje. U jedan milje. Poslanik Islama, Muhammed sallallahu alaihi wasallam, kao to znaate, dolazi svim ljudima. I zato pogledajte kako Allah za nešanu u Kur'an i Kerimu lije pokaže قُلْ يَا يُهَنَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ Dakle, reci, O ljudi, ja sam svima vama Allahov poslanik. Svima vama. I vidite poslanike, ali isalam iako je došao u tom okruženju u meki, on ne dolazi mekelijama, on ne dolazi medinerijama, on ne dolazi samo saudicima, on ne dolazi Jemencima, on dolazi svim ljudima na svijetu. Inni ja sam svima vama Allahov poslanik. Dakle, on dolazi svim ljudima, svim rasama, svim klasama, svim dakle, socijalnim jel tako onaj strukturama i na taj način pokušava da sačini jednu jedinstvenu cjelinu koju Allah jel tako onaj je odredio da učini poslanik, ali isalam i on je to zaista i učinio. I u takvim okolnostima kojima je dakle caravalo sve ono što da. Imamo prilike vidjeti od nemorala preko prostitucije kapovskipjevačica do mita korupcije ono što imamo danas u našem savremenom svijetu poslanik Aliji selam je to zaista na jedan izvanredno lijep način uspio onaj devalvirati ono što ne valja afirmirati ono što valja a zbog čega upravo zato što on nije bio onaj dakle svoje ideje iznosio na temelju svojih e, necova svojih čejfova svojih nekih predložbi nego zato što je ta objava došla od gospodara svjetlova, koji zna čovjeka zna Arapa, ali Boga mi zna i čovjeka iz 20. ili 21. stoljeća i zna šta nama treba i zna koliko nam treba svih elemenata nauke, tehnike i radni drugi spoznajni vrijednosti i zna šta ćemo osjetiti kao potrebu jednog dana u bilo kojem vremenu i prostoru i zato je poslanik sallallahu alaihi sallam znači zato pokušao prvo da izliječi dakle tu ovisnost o kipovima o širku koji su uistinu vladali, i dominirali tim područjem kada su ljudi pravili od kamena kada su pravili od bilo čega drugog kipove, njima se počitav dan klanjali. I zato su neki ashabi kako navodi El Mubare Furi kada tumači neke hadise kod sunena imama Termizije, spominje neke hadise, neke predaje u kojima su neki ashabi nakon naravno prelaska na islam i ostavljanja tog mraka i tmine u kojoj su živjeli oni su onda naravno ismijavali se tim nekim svojim glupostima i bedastoćama koji su činili dok su uh, ranije bili mušljici i onda se osmijehivali pa kaže da je poslanik sallallahu alaihi sallam kjane ja teber semu sallallahu alaihi sallam tako dakle, i on bi se osmijenuo sa njima kad, kad je čuo šta su oni govorili oni kažu mi smo znali napraviti kipa od slatka od halve i počitav vam se klanjati a onda kada izglednimo, onda uzmemo otkinemo nos u našeg ekipa pa ga pojedemo otkinemo uho pa da pojedemo i na taj način zazdovoljimo svoju glad e to je naravno pogledajte, bi, bilo božanstvo predstavskih arata jedan drugi asav kaže mi dok smo o, preš, bili o, mušici mi smo kaže sebi napravili kipa od kamena i onda dođe ptica i izbaci izmet da oprostite na tom našem božanstvu i kaže Onaj, a mi ne možemo da to da ispriječimo, a to božanstvo niti mrda, niti se pomiče niti se brani i dakle onaj naše božanstvo jednostavno je bilo pretrpano sa tim izmetom ptica koje su dolazle i na njih izbacivali. I onda smo mi se pitali kako je to božanstvo koje nije u stanju, nislo ni dobro da učini. I onda kad su o tome se e, sjećali, učivali uspomene na takvu jednu svoju vrstu ponašanja, oni se smijali, a sa njima bi se nasmijao i poslanik Islama Muhammed. sallallahu alaihi wa sallam. Dakle, pogledajte koja je, koja je bila nelogičnost u imovom nastupu. Ali pogledajte ljudi koji su shvatili e, suštinu e, svoje vjere, shvatili suštinu islama, koliko su oni vratili i koliko su spoznali prave vrijednosti i pravu vjeru i zbog toga možemo slobodo konstatirati da je dolaskom poslanika Muhammeda sallallahu alaihi sallam napravljena najveća revolucija u istoriji čovečanstva i sad tok historija i danas u Europi i kod nas u Bosni i na bilo kojem drugom mjestu stavo ovaj napredak nauke i tehnike, nije ništa drugo nego zahvaljujući tom jednom poticaju jednoj motornoj snazi koja je bila u poslaniku Mohamedu sallallahu alaihi sallam koji je dakle jednostavno kipove i sve ostalo porušio sa fethom mekke i od tada naravno nema više ti nesnoća, nema više ti gluposti koje su bile u to vrijeme je od dana, dana današnje Dakle, ta jedna vrsta obožavanja kipova je prilično sredena na najmaniju moguću mjeru. Danas imaju razne vrste kipova koje su nastale u našim glavama. To su kipovi koji su nastali u našim predržbama, ali i vrlo malo ljudi koji obožavaju danas dakle kipove koje je postanik alih salam, sa svojim časnima shavima i dva itala alih mažbaim polupao u kabi kada je 630. godine ili 8. godine po Hidži, ili tako vratio se u Meku i polupao sve ono što ljudima odvodi pamet od onog pravog stanja u kome se nalazimo. I naravno, gledajući na, na, na to vrijeme, mi smo očekivali da će posebno u današnjem vremenu ljudi doći iz Poznaje, da će vidjeti koliko su grešili ovim stvarima i koliko je poslanik alehijsalatuo selam doprinio dakle ovom čovjeku današnjice jer ako uzmete samo jednog od veliki naravno onaj ateista ljudi koji su bili sekularisti, materialisti, ateisti dakle nemuslimani i iz druge strane čovjek, ljudi koji se deklarirali kao nevjernici, kao što je bio recimo Friedrich Engels jedan od poznati jel tako, drugova Karla Marksa, on je sam izjavio da bi Europa bila hiljadu godina u nazadku da nije poprimila brojne elemente kvalitete koji su došli putem Islama. Dakle, on koji nije volio islam, čovjek koji se borio protiv vjere i uopće religije, bilo koje religije, čovjek koji je, dakle, bio u istinu ona, jel tako, ateista, marxista, on je priznao da bi Europa hiljadu godina bila zaostalija, da nije bilo Islama i da nije bilo look dakle muslimana koji su bili most koji su preveli ta značajna djela iz filozofije, logike iz metodike i brojnih drugih veliki znanosti sa grčkog jezika, sa staroegipatskog i sa brojni drugi istočneški jezika i preveli su naravno sa onaj ti jezika naravski, sa aravskog, na evropske jezike a odzivno su muslimani dugo vremena vladali Španijom, to je došlo do Europe, došlo je čak i do brojnih centara u Evropi i znate da su u muslimanskoj Španiji, u Tolediji u Granadi, u Sevili i brojnim drugim mjestima da su čak i brojne pape koji će kasnije postati nosioci kršćanske vjere da su studirali upravo na univerzitetima koji su držali i organizirali muslimani i da je naravno jedna takva revolucionarna ideja došla i putem ti ljudi i da je došla putem naravno drugih učenjaka a ništa o toga ne bi se moglo otkriti da nije bilo muslimana koji su bili nosioci koji su bili dakle reformatori te ideje koja treba osloboditi čovjeka od pritiska svi ovi suludi ideje od pritiska širka, od pritiska naravno ovisnosti koje su bile prepoznatljive u vrijeme poslanika ali i sallam, a naravno i iza toga i naravno ovo je sve ono o čemu će se govoriti ovih dana ovu sedmicu dana išallahu tala, o našemu poslaniku ali i sallam, mi pravimo jednu vrstu naravno uvode, jednu vrstu a, na neki način, podastirujemo taj tepi kojima će naši sljedeći a, da će inšallah u hoditi, kročiti i iznositi ove boje ove detalje, ove niti koje je naš poslanik sallallahu alihi wasallam to je čilim koji je on satkao u toku 23 godine svoga poslaničkog života. Dakle, čilim koji nije bio prepoznat u vrijeme njegovog dolaska Čilim u kome, naravno, ljudi nisu ni znali šta je to, jer principavski Arati, kako sam je napomenuo, su ljudi bili u najviđućem slučaju dakle, Bedljini. Nisu imali ništa od svojih kvaliteta veliki u smislu kulture i civilizacije. Najbolji, najbolja potreda za to je kada su jedne prilike kada je trebalo da počne borba između Perzijanaca i muslimana pa je jedan od velikih vođa Perzijanaca Rustem upitao ashave koji su bili ispred njega a tada naravno se prvo su muslimani pozivali ljude u islam pa ukoliko prime onda nije bilo potrebe za borbom, ukoliko su oni smatrali da treba boriti onda je borba i nastavljena prvo naravno sa junacima na Megdanu, a onda je tek išla borba prsa u prsa svaki čovjek na svakog svoga tako, protivnika of you. I onda kada su razgovarali, kada je Ruske njima pitao adshabe koji su bili emiri, tih bitaka, pitao je, dobro, zašto se vi borite? Evo, vi ste, Arapi, kaže Beduini, vi obično se bavite samo trgovinom, imate ovce, koze i, onaj, ne znam, deve za kojima idete. A mi, Perzijanci, imamo tako razvijenu više godišnju, dakle, hiljadu godišnju, imamo razvijenu kulturu, civilizaciju, materijalnu i svaku drugu. Evo, recite šta vam treba? Treba li vam novac da vam da da vam treba li vam, onaj, ne znam, bogatstvo da vam damo, treba li vam nešto drugo da vam damo, samo da ne prospamo krv jedni onaj, drugima. A onda su ashabi odgovorili mi nismo došli u ovu borbu, izašli radi sebe. Nama ne treba bogatstvo, nama ne treba ništa. Mi smo došli da iznesemo pravu ideju koju Allah uspostavio i njegovu Resulullah sallallahu alayhi wa a to je da izvedemo ljude min biti dunija da izvedemo ljude iz tog, iz te tjeskobje dunjalučke u prostranstvu ahiretsko, da izvedemo ljude iz ovog konglomerata, tog velikog broja ideja, filozofija, gluposti, da ju vedemo ili adli ili slan da uvedemo u dakle, pravednost islama, dakle iz ovoga zulma edijana, zulma razni vjera, zulma razni ideologija koje su poklopile ljude, a koji su ljudi izmislili ili promijenili ili devalvirali i da uvedemo vedemo ili adli ljuslam u, dakle, tu jednu pravednost islama, e zato smo mi došli, a nismo došli da ganjemo svoje interese. I onda je uistinu istinu Ruslan shvatio da je sa takvom vojskom, sa takvim ljudima nemoguće ratovati, jer on ne traže bogatstvo, to je pokazao sam poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem pozivom da mi večeras aktualiziramo dakle samo stanje prije dolaska poslanika alejhi salam i nakon njegovog dolaska vidjeli smo da je poslanik alejhi salam na isti ovaj način dakle odgovorio mušicima koji su kada su vidjeli da poslanik alejhi salatu selam u istinu ima velikog utjecaja na omladinu onda su pokušali da ga podmite jer to danas radi u čitavom svijetu vidite ako ima kvalitetan čovjek pokušavaju ga na dačne kupiti, podmititi i to rade čak sa muslimanima i zato ne treba da vas čudi što se nekada desi da neki musliman kaže nešto što nije u suglasju sa Allahom vjerom jer je sve na neki način danas uglavnom, kako bi rekao posljedica to jedne vrste potkupljivanja. I oni su znali mušnici i ostali koji nemaju vjeru u jednog jedinog Allaha, koji nemaju vjeru u onaj svije, koji nemaju dakle, svijest odgovornosti na onome svijetu da će čovjek odgovarati za sve ono što učini, što uradi i da nije ništa vrijednije nego jedna, jedna posebna dakle, duša koja dođe Allahu i smije da pogleda u njegovom barek biće onoga dana kada se jedino gospodar svjetova mogne gledati u djennetu, odnosno na ovom svijetu. E, tako je poslanik ali islam bio ponuđen, dakle, mušnici su znali da imaju tri elementa i tri stvari preko koji može čovjek da se na, naravno pokušao odvojiti od brojni vrijednosti i da kriteriji i brojni padnu u prašinu kada se one ponude tri stvari to je ta moć vlasti, moć bogatstva i moć na neki način osobi suprotnog Tako što sam Nikola sam vam ponudili, dakle, ženu da izabere, da upije prstom u najljepšu djevojku iz najbogatije, najbolje, najkvalitetnije i najkarakternije porodice i da će ga naravno za to onaj nagraditi sa tom najljepšom djevojkom. Samo da ostavi vjeru i ono što je počeo propovijedati. Pa su mu onda nudili bogatstvo što god želi, da ćemo mu. I rekli su evo, bit ćeš na svoja. Samo ostavi to što skoči da govoriš. To je ono što danas okuplja grojne ljude u svijetu, to je ono što je kompletnu ovu zapadnu kulturu i civilizaciju poklopilo kojom dominira, da, tako da ljudi, vidite, nemaju vremena ni za svoj odnos prema gospodaru svjetova, nemaju vremena za nama, nemaju vremena za molitvu, jer on iz radnog dijela odma uleće u piđamu, iz Pidžame, odma uleće u radno odijelo, nema kad da onaj se pozna njegovog gospodara nema kad da onaj godi računa o svojim vrijednostima, politetima, moralnim elementima koji mora ima. E tako je bilo i u to vrijeme naravno oni su pokušali Poslaniku podmetnuti ono zbog čega se ljudi najviše kupuju i potkuplju. Ali pogledajte ovdje najbolji dokaz i razlog da je poslanik Alehi Salatu istinu bio allahov izbor, da je on bio taj koji je bio očišćen od tih elemenata, natuha, rad utjecaja, on je onda izgovorio tako mi. Allaha kada bi mi dali sunce u desnula mjesecu lijevu ruku ja se ne bi odrekao onoga čime me Allah zadužio. E ovo je naravno ono što mi danas trebamo kao vjernici znati, osjetiti očutiti ovu jednu snažnu poruku poslanika sallallahu alaihi sallam a kako je ne bi bio kada nije imao natruha od ljudi kada nije njegova vjera bila proizvod i produkt ljudi kada to nije bio nije produkt ovih današnjih škola, univerziteta nego je to bila dakle, produkt džibrilove, džibrilove dakle terbijeta džibrilovog odgoja koga je on imao kod poslanika alaihi sallam zato Lijepo imame se ami spominje hadis, da je poslanik Alisalam rekao, Eb rabbi e moj gospodar me odgojio i najbolji mi odgoj dao. Ovaj hadis imam su juti ocjenjuje kao hasen predaju, što znači da je kvalitetna predaja je poslanik Alisalam dakle kaže, moj gospodar me odgojio i najbolji mi odgoj dao. Rabbi, I pogledajte sad ovu jednu lijepu, finu konstrukciju, kojoj znamo da ne možemo pogriješiti, da ne možemo skrenuti sa pravog puta, da ne možemo potići u dalalete ko poslijedimo ovoga poslanika, koji nije bio, vidite, pod utjecajem ovi raznih šarlatana koje mi danas imamo, koji stalno šiju jednu vrstu sigra, jednu vrstu ti zaraznih ideja koji imamo danas u svijetu, nego je bio odgajan i nadzirano strane gospodara svjetova Putem, Džibrija Mina, tako da nije mogao pogriješiti i nije mogao ljude uopće one, dovesti na jedan rub, propasti kao što je danas čovjek doveden u ovom vremenu i prostoru i mi ćemo naša, inša utala o tome nastaviti nakon jedne kratke, kratke pauze koju ćemo imati s jednom kratkom ilahijom, a onda ćemo o ovim svim elementima, aspektima, inša utala govoriti kasnije. Evo nasre sule, ispod svoje zastave, u srcu je nosimo, Kur'an su ne sljedimo. Evo nasre sule, ispod svoje zastave, Upravo da oslušamo ovaj ilah i ovo potinijeku, sallahu alihi selem, zavljamo ćemo preknuti, ali da vam spomenem još jednom naš kontakt telefon putem koji možete slati vaše SMS poruke te 062215541. 215 no salavate Kraj izbora skule, mi suszamo predaje, donosimo u sebi, salava na tebe. Krenuli smo putem svojih džihad koraka, nadamo se su sretu po kraj svoga izvora. Krenuli smo putem svojih džihad koraka, Nadamo se tu sreku, okraj Tvoga izvora, ispod tvoje zastave, nek se duša rastane, neka se hid postane, nek se s tobom sastane. I spod tvoje zastave, nek se duša razstane, neka se hid postane, nek se s tobom zastane. Poštani slušatelji, slušate i dalje Radio Naba 172, a večeras je prva emisija u ciklusu upoznaj svoga poslanika, a sve u organizaciji Žami Kral, Fajt iz Sarajeva. A vi možete i dalje vaša pitanja putem sms-a na kontakt telefon 062 Prvo pitanje je koliko su muslimani u Bosni ahili po pitanju Islana? Bismillah alaihi, wa alaihi, srbi, Naravno danas muslimani prilično dobro znaju brojne stvari, imamo brojne podatke i brojne informacije o islamu, ali ja prije svega rekao da nisu puno muslimani, džahili po pitanju islama informacija, ali su puno inertni i rekao bih da jedna vrsta stagnacije postoji u primjeni onoga što se zna. Jer ne bi se rekao da mi ne poznajemo puno informacije, ali bi rekao da puno ne radimo po tim informacijama. I to je ono što je danas značajno, jer je na neki način razvojeno, razvojeno ono amenu, amenu sa ali hati. Čovjek koji vjeruje i koji kaže da vjeruje i koji poznaje, određeno u posljednje vrijeme, nažalost, vidimo da nema puno primjene ili sretnije sinteze harmonije, kako bi rekao Rahmete Mustafa Buslađić, koga su partizani 45. godine ubili u Sarajevu i Mezarnu, se danas ne zna, da je rekao da ne bi ni 14 godina na neki način misija Islama ostala, da je Mohamed a.s. dakle da se razlikovala njegova teorija teorij, od prakcije, odnosno riječi od dijela ili dijela od riječi je poslanik a.s. kaže, evo, 14. stoljeća traje njegova misija upravo so što je ono što je govorio sprovodivo djelo, a ono što je radio, to je govorio. E nama to treba. Nama treba, dakle, sada urnek koga smo imali u poslaniku Ale Islam i treba se vratiti samo na to izvorno znanje, mnogi znaju puno toga o poslaniku Alislam, djeca uče u mekarima, znaju gdje je rođen, kad je rođen, znaju komu je bio otac, ko je majka, znaju učenje šta je zadužen u slimam da čini, ali vjerujte, brojni ljudi to ne čine. To je upravo zbog toga što nema te sretne sinteze, jedne strane, a druge strane i takođe često smo učeni o islamu na način komplesaša, dakle da, da često se stidimo onoga što nam je rečeno o vjeri i s druge strane također često o islamu smo saznavali one vrste jedna vrste formalizama a nismo saznavali suštinu islama i onoga što on nosi i pronosi i zbog toga nadam se da će i ovo jedno ovako stanje jedan odnos prema poslaniku ali i salam koji smo imali posljednje vrijeme da će brojne muslimane osvijestiti i da će oni pokušati tražiti način način kanala da saznaju zaista u svome poslaniku alihi salatu vasalam ono što je zaista suština, da vidimo šta je poslanik aliislam u kojem vremenu i prostoru činio, kako je nastupio u vrijeme mekanskom periodu, dakle, kada je, kada je bilo vrijeme sasvim drugo, kako je postupio u medijskom periodu. Da mi vidimo gdje smo mi danas u Bosni Hercegovini ili to mekanski ili medijski period, šta trebamo učiniti, koje metode, koje načine, koje moduse, da bismo na neki način zadovoljili Allaha i njegov poslanika Muhammeda, Rasulullaha, sallallahu alayhi wasalam. Kada to uočimo, kada znamo, dakle točno u vremenu i prostoru, šta su nam prioriteti onda ćemo tek moći odgovoriti na njih, ovako sama pa same informacije koje imamo nisu nešto što je, što je posebno vali značajno, kao što imamo onaj slučaj Abdullaha ibn Meskuda radijallahu talanu kada kaže da je umro omar mate umro mate mahu tisatva ašare ilmin umro je Omer, a sa njim je umrlo i devetdesetina znanja pa onda kaže kako će Omer ponijeti devet desetina znanja sa sobom u kabur, a samo jednu desetinu da ostavi drugim ashavima. A toliko je nas ashava živi još. Abdullah Ivni Mersud kaže ja ne mislim na informacije koje vi imate šta je halala šta haram nego mislim na njegovu mare Fethullah, na njegovu spoznaju gospodara svjetova. Ako je da kaže na suštinu koju je Omer nosio i pronosio zbog toga se šetan bojao Omera i bježao pred njim. Da ne govorimo o dušmanima kako su bježali pred njim. Dakle šeitan čak bježao njim, ko pred nama bježi mi vidite bježimo pred drugim to je jasna znak da nismo spoznali islam nismo spoznali svoju vjeru kako treba dakle da je vjera spoznata onda bi drugi na mjesec dana hoda već malo drugačije respektirali muslimane, danas vidite mi smo kao onaj, jel tako nanos kako ali islam kaže koje voda baca sad lijevo sad desno kao onaj obična, onaj mulj koga voda baca i talas si mora i talas i rijeka sa jedne na drugu stranu a pituje ali a šta je to zbog čega? On kaže da je to zbog vena. A šta je ven, u čemu je problem, u čemu je ven, a on kaže hobbu dunia vodera hije to nauti. To je ljubav trenarika prema Dunjaluku i bojazan od smrti zato što ljudi ne znaju suštinu posla, ne znaju da je smrt početak života, ne znaju da je to tek ljepota, da je to odlazak Allahu, njegove perilove, da je to tek ponos za čovjeka. A ne život kakav se danas vrši koliko nije čovjek svestan. Zato je Omer bio ponosan naravno na svoj islam, zato je bio ponosan što ga se šetan bojavu, zato je bio ponosan što je na islamskim granicama stajao, zato je bio ponosan, to je dakle Poznо, srce tin Islama ono što je malo prije jedan od naših dakle, slušatelja postavio pitanje u istinu Džel je veliki ne zbog informacija koje imamo, dakle mi imamo veliki broj informacija, ali je Džel zbog suštine znanja koje bi trebali da imamo i zbog toga što se upravo ne vodi računa na koji način da spoznamo određene stvari. Jer videli ste, Omer je jedne prilike koji je naravno bio željen sa znanja, uzio samo jednu strancu Tevrata, pa ali je dakle, pitao šta ti je to Omer kaže ovo je stranca Tevrata. Kaže onere ostavi je, jer tak da je Musa alaihi salam živ, mene bi slijedio. Drugo je predaj koji nosi džabir, kad je Allah talanu, a spominje bilježije Ebu Ja'la Lursili, kaže se da je tako mi je da su Musa alaihi i Isa alaihi živi, mene bi slijedili. Dakle, kada je došao poslanik sallallahu alaihi salam, onda sve drugo ostaje drugoraznog karaktera, onda ovo je primarno. Evo ovdje mi učimo recimo razne filozofije, razne, ona, ne znam, druge znanosti i co naša djeca više znaju nego što znaju o svojom poslaniku, ali smo, mi više znamo recimo o našim književnicima nego što znamo o poslaniku, a taj književnik često zna da izmisliti priču, da i proturi, da, da proturi neku ideju koja uče u ušuglasu sa islamom. Ali mi to više često znamo, poznajemo i na neki način analiziramo na svojim časovima svoj, u svojoj nastavi, u svojim pedagoškim način nastupima u svojim porodicama nego što znamo o našoj vjeri, dakle suštinu. Mi znamo obično kada je poslanik Al-Islam rođen gdje je rođen, šta je činio, koju bitku vodio, a gdje je suština dakle te vjere i suština onoga što mi smo danas trebali preuzeti, koje su to poruke, poruke koje bi trebali imati i njedriti nakon ovih poslanikovi je dakle, događaja njegovih faza u životu od mekanskog do medijskog perioda i šta je nama danas činiti, da li ono iz mekanskog ili medijskog perioda, koja je faza našeg sada življenja ovdje recimo u Bosni, koja je faza življenja u Engleskoj, koja je faza življenja u Savijskoj Arabiji, koja je faza življenja u Egiptu, da vidimo šta mi možemo i koje naše mogućnosti. Dakle, Allah neće nikogo opterepti dakle, van njegovih mogućnosti. Ono što mi trebamo učiniti danas u Bosni jeste, dakle stvarna spoznaja gospodara svjetova i stvarna spoznaja prioriteta koje imamo na ovom svijetu da činimo. A to je, kako je slučajski primijetio, dakle, jedna suštinska ono onih vrijednosti koje islam jedri, koje emanira, koje ispušta na ovaj svijet poslanik, ali islam je to nama zaista pojasnio i mi nemamo drugoga načina nego da se vratimo na tu suštinu stvari, a ona će doći naravno sa našim osvješćenjem Allah je dao da ti su procesi krenuli i ovo nije ništa drugo nego jedna vrsta alarma koje na neki način neki ljudi dušman islama pokazuju da pokušavaju na ovaj način zlačenjem poslanika ali islam jer je to naravno njihovi zadnji nefesi i trza, jer islam kako vidite on jednostavno prodirje bez obzira koliko god pokušavali tu jednu taj izvor da, da, da spriječe da, da uište, da slome ona nađe način gdje god vi vodu recimo pokušate cementirati, asfotirati, zacementirati ona probije, vidite ljudi naprave autoput pa ispod njega opet prodovi voda, nema šanse ovu Allahovu vodu koja je došla putem poslanika ali islam spriječiti ona će sve ovaj dunjaluk izmiječiti, jedino ona ima i šansu da bude pravi eliksir lijek za ljude i zato je samo nama zadatak da spoznamo da ta voda u istinu liječi da znamo da ona nije zamućena a sve ono što muti tu vodu moramo ostaviti kao što je i oner ostavio na strancu te vrata dok ne spozna pravi put pravi islam, pravi šerijat, a pravi šerijat je jedino donio i jedino očuvan od našeg poslanika Muhammeda sallallahu alaihi sallam 062-215-541 je naš kontakt telefon, pristiglo nam je dosta vaših poruka, neke su vezane za temu, a neke baš i nisu. Mi ćemo odgovarati prvo na ove koje su vezani za temu a namo se ne vremano daćemo i naovala stala pitanja. Da li je obaveza svakom usmanu da slijedi poslanika sallalahu alihme sallalem u svim stvarima, ako jeste, da li je to moguće danas? Naravno, jasno se spominje u brojnim majetima, Allah Želešanu kaže da je obaveza zasljeđenja i pokoravanja Allahom i njegovom poslaniku. Brojni su ajeti koji počinju na ovaj način i prema tome Allah Želešanu jasno i dvosmisleno, decidno govori o tome da treba slijeti i pokoravati se njemu njegovom poslaniku. Čak u jednom ajetu kaže, Men jutir rasule takada je ta Allah. To se pokori poslaniku taj se pokorio Allahu. Jer mi se ne umijemo pokoriti Allahu da nije bilo poslanika Alisavam. Da nije bilo poslanika Alisalama mi ne bismo znali ni klanjati. Da li bi udarali šakama, da li bi dudili na glavi, da li bi bio na leđima, da li bi skakali, da li bi zrištali, da li bi plakali, mi to ne bi znali u Rati, nego je poslanik Alisalam rekao u sallu, kemareitu muni u salliji. U jednom redoslovnom se kaže, klanjajte kao što vidite mene, da ja klanjam. Huzuanni me na uzmite od mene obrede hadža. Dakle kako vidite da ja radim vi tako činite. Samo tome jasno se zna na temelju kuranskog teksta na temelju sumnjeta Poslanika, ali isalam da je naša obaveza, stroga dužnost ljeti poslanika, ali islam u svim elementima koji su vezani za šarijat i čak i za ovaj dio našega života ukoliko smo u stanju to primijenti. Posebno kada je u pitanju i Badet, kada je u pitanju šarijat, tu nema dvojbe. Jedino kada je u pitanju ovaj naš dunjavački život da li ukrenci ovako ovakvu kuću, da li drugačije postaviti tu postoji naravno međučenjacima Razlika da možemo neke stvari i sami po svom ekonomičnom radu, ponekto što uraci što nije vezano direktno za. A ono što je vezano za vjeru, to je poslanik Ali Isalam. jasno donio nemamo pravo ni ubacivati, dodavati, niti uduzmati od sebe bilo šta, nego slijeti poslanika Ali na način, kako on kaže, alaikum bisunneti, osunneti u kulefa raši din al mehliji. Dakle, držite se moga sunneta i sunneta pravedni halifa nakon mene. To se misli, naravno, prije svega na četvoricu Hulefajr, dina I naravno, dok su Muslimani snijedili taj put, onda je sve bilo gut. Sve bi bilo, dakle, u redu i je u redu. Međutim, tim su počeli da slijede svoja mišljenja, svoje predružbe kad su počeli, da slijede krnjave ideje koje ljudima naupadnu i koje su produkt, proizvod ljudi i viskog mišljenja i promišljanja namo da je došlo do ove ovog izritoperivanja koje imamo danas u svijetu ako bi se slijedio poslanik sallallahu alayhi sallam onako kako to traži Allah gospodar sve mira i kako poslanik alayhi sallam tumači onda bismo mi danas imali islam onakav kakav jeste ne bi bio on prepoznat kao vjera ovakva, vjera terora, vjera onoga, vjera onoga. Naravno, zato što upravo se ne slijedi poslanik ali islam i upravo zbog toga smo se mi udaljili od suštine poslanikov ali islam slijedjenja, došlo je do jedne ovakve širike i neprilike koju imamo danas u svijetu i zbog toga i zapad pa čak i istok i čak muslimani često nemaju povjerenja u islam upravo zato što smo mi svojim rugobatnim ponašanjem, svojim udaljavanjem od poslanikovog alihissalam, dakle načina života, od onoga imidža koga je on uspostavio na ovome svijetu, mi smo pokrično se i onda ljudi gledajući u nas misle da je to islam, oni gledajući u nas misle da je to sunnet međutim, mi smo poprijučili se od tog koncepta i zbog toga je obaveza vraćanja na sunnet oživljavanje sunneta u ovom vaktu izemanuje fardjajn za svakoga muslimana jer ko oživi sunnet, on naravno će biti posebno nagrađivan tamo se čak spominje u rivajetu da su moje halife nakon mene, oni koji uživljavaju sunnet, imamo prilike dakle, da zadovijemo Žilate na neki način, to je snagradu kao su imali halife, koliko oživimo sunnet u ovom vremenu, kada je on umrt kada oživimo suštinu data sunneta i onu suštancu koju je poslanik ali islam iznosio a ne samo elemente da znamo ponešto iz, iz tog vremena i perioda i da to prepričavamo, da to u gdje djecu učimo, mi treba da živimo sunnet treba da osjetimo sunnet treba da čutimo sunnet u svojim srcima, u svojim dušama, u srži svojih kostiju i da pokažemo drugima kakav je sunnet jer prvi muslimani koji su pokazali gdje go su dolazili, oni su osvajali svijet mi gdje dođimo, mi smo postali jedna vrsta surogata, mi smo postali jedna vrsta opasnosti, jedna vrsta boja za drugi ljudi. Ne, on treba kad nas vidi, da, da, da odmah o, da osjeti njemu da on e, na neki način osjeti zadovoljstvo, a ne da, da bježi od nas. E šta je to što je došlo od do ovakvog stanja u svijetu? On, dakle, to je upravo zbog toga što nema jedne i, i, izvaredne dakle, prilike da se islam, odnosno sunnet upozna da se primijeni i zbog toga mislim da ovaj sušlac koji je postavio pitanje neka ga Allah nagradi da je uistinu potrebno upoznavanje sunneta, ovo je prilika upravo ovo, Allah je možda i dao ovo kao milost ljudima da bude nešto, da se okrene nešto protiv poslanika, ali i salama i sunneta, da bismo mi shvatili da trebamo upoznati ali i salama kakav je u bio, zato vas pozivam braćo i sestre, svi slušalci radio nababe zrđira koju religiji pripadali upoznajte poslanika ali pa ćete vidjeti da on nije ono kako ga opisuju, da on nije ono kako ga crtaju, vi slobodno upoznajte imate prilike, imamo literature na našim jeziku imate, na engleskom imate, na drugim jezicima, čitajte, povadajte, vidite, pa ćete vidjeti da smo mi poprlično su udarili od njegovog puta, od njegovog časnog sunneta, a ukoliko budete to ištitali, pročitali, analizirali, vidjet ćete da ćete naći sebe. Ja sam u Americi imao prilike poznati jednog ljuska, plavog amerikanca, nije dakle crnac, nego gijelac, i on je, kaže da ga je zadivio onaj taj odnos e, poslanika, ali islam, i životopis prvi četvorice halifa. Kada ja sam bio, ljekar i on, ali je bio u bolnici na pregledima i on je uzeo časopise koje je čitao jedan musliman na engleskom jeziku o njemu je bilo dosadno da leži u bolnici i kaže, mogu li ja malo uzjeti ovaj časopis ovaj mu dao, a bili su nastavci u alaihissalamu prvoj četvorici halifa. I kaže, vjeruj mi ja sam, ja sam bio onaj prilično indolentan prema vjeri inače. A e, islam sam mrzio zato što su smatrali da je to vjera terora. Kada sam čitao te tekstave, ja sam se zadivio. Kaže kada sam čitao te tekstove, ja sam vidio da mi takvi trebali biti kao Ebu Bekr, kao Oner, kao Osman, kao Ali, radi Alamu i Ja sam se zadivio tim ljudima, zadivio se njihovom poslaniku ali islam, i rekao, ovo je naš put. Ja ne bi smio završiti ovaj život bez sređenja ovih ljudi. I uistinu je prešao na islam i bio jedan od ljudi za vrijeme rata i agresije na Bosnu i Hercegovinu koji je puno pomagao Bošnjacima i koji je puno brodova sa hranom i lijekovima iz Amerike uputio za Bosnu i Hercegovinu. I kažem, takvi primjera ima puno. Dakle, on nije onaj bio pripadnik islama. On je čak i mrzio islam. Ali pogledajte, kada spozna suštinu stvari, kada vidi šta islam jedri, šta donosi, šta donosi sunnet poslanike, ali islam, on jednostavno bude razdoruž nje postaje ljubav, kao što je Omer mrzio, ali i salami krenuo da ga ubije, ali na putu kada je osjetio, čutio Allahove riječi suri je ili neke druge, vidjeli ste, on je rekao, ja Resulullah, nekada sam te najviše mrzio, a sada te Allahami najviše volio. E, to je ono što jedino može Islam donijeti, a pravi sunnet naravno razruža čovjeka i njegovu mržnu, sunnet donosi nepotu, donosi ljubav, donosi selam donosi spas, donosi mir donosi miroljubiju konzistenciju to je ono što je potrebno današnjem čovjeku u Jekovi, ovi retova, u Iraku u Palestini, u jeku agresije na Bosnu i Hercegovini ono što imamo na raznim djelovina svijeta Islam jedino nudi tu miroljubiju konzistenciju, ovi drugi koji govore upravo zato govore što znaju da Islam nudi najljepši stvari što je islam najbolja baklava koja najbolje odgovara našim ustima i svakom čovjeku na ovome svijetu zato jeste voliki napad to je jasan znak da pomalo ideje u svijetu imaju krizu da one na neki način već pomalo gube onaj, jel tako tu, tu, tu svoju boju da one postaju sve više tame i sive a znaju da islam jednostavno jedini može to zadovoljiti i prema tome samo ja pozivam sve vas koji niste još to osjetili tu pota taj ukus, taj slast Thank you. Da vidite tulje pot, jer kaže poslanik ali selam čovjek, ako hoće da osjeti slavast imana, onda mora da bude enjekuna Allahu rasuluhu habbe ilaihim ima da mu Allah njegov poslanika ali i salam, budu draži nego sve ostalo e mi to još nismo osjetili često brojni od nas, zato dakle, je vrlo bitno da osjetimo to, da tulje pot osjetiš pa ćeš vidjeti onda kako se sve stvari predaju, kako sve kockice dolaze na svoje mjesto, kako taj mozaik biva istinjen sa tim pravim elementima i kako osjetimo tulje koju ne možemo osjetiti nigdje, ni u disku, ni u klisku, ni u kafani, ni u mejhani, ni na univerzitetu, nemate nigdje ljekote, nema nigdje te divote koju može jedino Islam da pruži i ljubav prema Allahu, i ljubav prema njegovom poslaniku, Rasulullahu sallallahu alaihi wasallam. Zato mislim na kraju da kažemo da je u istinu sređenje poslanika ali wasallam naš prioritetan, prioritetan zadatak da bismo sebe spasili, izvukli, jer samo sa njim mi možemo tamo gdje treba, samo sa njim mi trebamo i mi možemo u džemneske ljepote i zato pridružimo se njemu on nas vodi, on nas zove on nam daje putokaze, on je postavio znakove na putu i pokazuje kako treba da idemo, kojom vožnjom da vozimo na kojoj krivini da skrenemo na kojoj rastkrati da pređemo i da na neki način dođemo do ovih džemneski ljepota i džemneski perivoja koje jedino može ponuditi lijepi islami Idemo dalje, 062254, jedan i naš kontakt telefon, imamo dosta vaših pitanja koja se pristigla, a ja bih se samo nadovezano na ovo pitanje prošlo. U situaciju danas kada mnogima pričamo o sunetu, o posledniku salahu isalam, o hadisima, ljudi zastanu i kažu, ja nisam zapamtio da je moji to radio ili moj djedu radio drugačije ili moj baro tome slično i baš i ne prihvataju tako jednostavno ono što se kosi s oni što su znali iz svojeg života i kako su praktikovali njihovi stariji i studenti naravno ako je praksa koja je bila i prethodna u suglasu sa šarijetom dakle mi ćemo to naravno nastaviti sa nekim blagim izmjenama jer mnogi stvari kod nas su naših prededa i pranaana su na neki način u skladu sa islamom i treba očuvati naravno i njegovati jer su oni do nas i donili jer da nije njih 500 godina a nisu čuvali očuvali tu džišku islama nas je ne bi ni bilo međutim to ne znači da mi nemamo neki e, falsifikata, ne oneki stvari koje su vremenom uvedene i ono što vremenom se uvede mi to trebamo naravno očistiti isto kao što imate evo vidite onaj naše hanume vladaju da očiste televizor ovi momci koji rade na kompjuteru trebaju svoj računar malo nekada očistje dođe vremenom prašina nemoguće je da vi koristite godno dvije računar vaš kompjuter da na njega ne padne prašina nemoguće je da imate televizor da na njega ne padne prašina nemoguće da imate regal a da na njega nekada ne padne prašina dakle moramo to nekada očistiti ide it daldje. E to je dakle znak da i mi vremenom imamo stvari koje se natalaže. I zato je Allah, koji islam kaže, onaj je naravno svaki sto godina slavu obnovitelja. Svaki sto godina i dakle u jedan narod da odnove, odnosno tu prašinu, te insinuacije, te e, tako, kako bih reko, kalemljenje koje je vremeno stiglo da se pomalo očisti. I to ne treba da nas puno muči, jer evo pogledajte, mi nekada imamo na svom tijelu, imamo tijelo koje nam je Allah dao, nekada imamo strani, recimo onaj strano tijelo koje nam se pojavi, imamo neku izraslenu, hoćemo mi trpiti tu izraslen nešto što nam smijeta. Ne. To je nešto što nam je natošlo, i neka pljavština koja dođe, imaju sapuniju ili detergenti kojima se to skida. E tako šarijat ima dakle svoje viđenje. On hoće čovjeka, Allah hoće čovjeka čistog. Evo vidite mi kad šeljimo čovjeka na onaj svijet i da li bio unuk ili ne bio, mi njega okupamo. Ima njega lijepo ili onaj gasao da li lijepo okupa. Zašto? Želimo da ga poslanimo čistog pred Allaha gospodara svemira. Pa jer mi ne treba da čistimo svoju vjeru i ono što dođe kao natvor, a dođe svakome čovjeku, uvijek nešto nabaci zato, ali Gel abi kardeşim işte. gördüler da onaj sada kako fitr se daje za vrijeme Ramazana, upravo do očisti nešto što nam je došlo svjesno, svjesno u, ušlo u naš post i malo ga okrenilo. I to je znak također zikr nakon namaza koga obavimo, jedna vrsta onaj poliranja, sređivanja, čišćenja, namaza, dakle nešto uvijek čovjeku naupadne što ne bi možda trebalo da mu naupadne u namazu i onda to sa zikrom čovjek na neki način očisti. Tako i ovdje, dakle sa e, našom sviješću da će vremenom biti ubačeno, nemoguće ako sto lika stoljeća ne dođe nešto što nije od islama, nešto što dođe kao produkt nekog sela, nekog džemata, nekog mjesta, nekog čovjeka, nekog utjecaja. Jer evo vidite i mi sami se sve nije studirao od ne znam Rijada preko Medine, do Londona, Vašintona, Moskve. I normalno tu ima utjecaja. Onaj koji je bio u Moskvi ima Moskovski utjecaj. Onaj tko je bio u Medini ima medinski utjecaj. Onaj tko je bio u Beogradu ima beogradski utjecaj, tko je vi u Sarevi, ima Sarjevski, prema tome ovdje onaj na neki način e, ima razni boja i dezijena, obzirom da je islam bezbojan mi trebamo pomalo te boje sklanjati nama ne treba u islamu koloru islam je toliko lijep da je on sad ono u lijepim šarama najljepšim i odlaga je dao od takvim i mi ćemo se truti naravno da sve očistimo ono što je došlo ali jedan lijep, fin način ne treba to rati silom nego imaju, naravno vidjeli ste hiruzi koji otklanjaju ono što, što je vremenom na talužu se došlo ili nekakva operacija koja treba izvršiti, treba specijala da to uradi, tako i mi trebamo vidjeti šta u kom periodu se može otkloniti i kako na jedan najbezbolniji način, tako da nakon tog otklanjanja jedna vrsta jel tako onaj kako velikog oporavka, može da se, a ne da čovjeka kad tomu učinimo kada onaj e, operiramo e, bez stručnosti kao što imate ljudi ako vidi da je čovjek ugrožan, uzme novozi, kaže da ja tebi da stomak, da ja vidim šta tebi tamo fali unutra, možda ti je neki kursus nastao među srijedima i onda čovjek naravno ako bi mu razlezao stomak, on bi ga na taj način ubio. Na tome, mi moramo voditi računa samo kada, u kom vremenu u prostoru, kako i kome, koliko dakle pilula dati, jer ukoliko damo on u času pilula, čovjek može da podmegne i pilula inače u čovjeka, ali ukoliko se pretjera također, tako u vremenu u prostoru, mi trebamo videti šta su prioriteti, šta je ono što nama krnji vjeru da otklonimo odmah, a šta je ono što bi se moglo vremenom otkloniti i to ćemo naravno rati sa Naravno, stručnjacima je radi sa onaj metodom kojim je radio poslanik, sallallahu alaihi sallam, on je pokazao kako i kojim fazama šta je otlanjao, šta je bio prioritet. Zato ste vidjeli koliko je bilo mahana u početku, čak alkohol, sve ostalo prostitucija. Međutim, alaihi prvo počinje dakle sa izgradnjom akide u čovjeku sa vjerom, a ta vjera jedno po jedno onda otlanja. Tako da mislim da je kod nas sada obaveza povratka čiste, prave, nepatvorne vjere, vraćanja ljude ljude, dakle, na, na pravi izborni kurpan i na sunet poslanika a sve ove devijacije sve ove anomalije, sve ove devastacije, oni će se vremeno mišljala ucala jedan po jedan da uključili Pa što slušate li vi koji ste se nakredno uključili, i večeras je prva evica u ciklusu upoznanja svog poslanika gost predavač je doktor Šefi Kudić i nas sam sa vašim pitanjima, da li se vaš uvaženi gost slaže sa mnom da skromnom znanju Bošnjaka o islamu doprinose i oni koji su dužni da pričaju islamu, a oni su to shvatili kao i svaki drugi posao, oni koji rade recimo od 8 do 3. Na primjer u Saravu ima toliko džamija, a samo se u njih par održava predavanja. U našem narodu se slabo priča o o, ako nije to sklanje samo kod nas, to je u čitavom svijetu i u većini zemalja, naravno, a to i jeste posljedica ove stagnacije i ove letargije u kojoj se danas posljednani nalaze. Upravo zato što je džamija izgubila svoj, svoj dakle, prvobitni smisao. Jer džamija u vrijeme poslanika Muhammeda, sallallahu alaihi u srnem, je džamija u Medini, pa i ostale džamije, kasnije u islamskim svijetu, islamskim centrima, su bile, dakle, prve učione, prve molione u kojima se i molilo i kvanjalo i zikr, činilo, u kojima su ljudi saznavali, učili to su bile prve medrese, prvi univerziteti, to su bile prve bolnice to su bile prvi parlamenti prema tome džami se mora vrati uloga i koja ona ima Džamija u arabskom znači od džemea, znači skupiti prema tome tu se narod skuplja i zato je ali se Njemu su donosili djecu da im tahni učini u džami, oni djeci na djevoj imena u džamiji Dakle, dijete kada se rodi dođe u džamiju i kada su isprčali čovjeka na ženazu, to je bilo iz džamije kada ljudi klvanju namaz, pa izađu, pa klvanjaju ženazu, namaz isplate svoga brata do njegovog zadnjeg, dakle zadnju tu stanicu do zadnjeg staništa, njegovog kabora. Dakle sa rađenjem se ulazlo u džamiju, sa smrću se izlazilo iz žamije. Danas su naravno džamija je zaobiđena. Brojnih ljudi imate ljudi koji nikada ne uđu u džamiju i normalno onda kako ćemo očekivati jedno poboljšanje stanja i kod nas i u svijetu ako je to tako i zbog toga ja naravno predlažem da, da se naše džamije dakle dovedu u jedan taj rezon koji je nekada bio u početnom vrijeme islama i naravno ukoliko se u njima vrati ono mjesto koje džamijama pripada, to je ne samo da budu molione da te se moliti Allah nego da to bude i mjesto za namaz i mjesto za zikr, ali da bude i mjesto za fikr to je za razmišljanje, a to bude mjesto gdje se učiti tepsir, hadis, fik, gdje se učiti sve ove znanosti danas, gdje svaka znanost je Allahova znanost ukoliko usklađena prema njegovim zakonima, prema tome da se uči u njemu i matematika, i fizika, i hemija, sve ostalo. Naravno, ne sporeći ovo što radimo u svojim redresama, školama, na univerzitetima, to ima jednu svoju obliku, naravno, a ovo je nešto što bi bilo vezano za ovaj duhovni bio koji bi trebao da nas sve okuplja, jer ako džamija okupi matematičare, okupi fizičare, okupi hemičare, okupi medicinare, mi ćemo onda na neki način imati obrazovane ljude koji dolaze u džamiju, da zna osnove i iz tešljira, iz hadisa iz svika, ali Boga mi da zna i osnove iz prvije pomoći, da zna osnove, recimo, onaj matematički osnovne stvari, jer imate ljude koji nema šanse da ode u školu, imate ljude studente koji bi rado da studiraju ali nema novaca da mogu je džamija, jer tu će ljudi dolaziti kao što je bilo u prvo vrijeme islama svi stručnjaci, svi oblasti koji dolaze u džamiju, naravno on će podučavati ostali narod svim ostalim znanostima i bar će imati utemeljenje utemelja, osim toga džamija treba prije svega da njedri pravi moral i pravo islamsko obrazovanje, S druge strane džamija će biti mehanizam očuvanja morala i moralnosti kod ljudi, jer vidite Ustavnik kaže da kakvu nadgodu ima čovjek koji ide u džamiju, kakav ima nagru onaj koji uzme propisno i onda iščekuje nama da namaza. I zamislite kada mi čekali onaj koji nema drugog, recimo onaj posla, nije zaposlen, danas imamo evo, vidite kod nas problem nezaposlenosti, ljudi kukaju. A zamislite kad je on došao u džamiju, pa iščekivo nama, pa tu čuo nešto hajda, pa čuo neki hadis, pa čuo ajat, najmanju ruku on će da bude sačuvan da ne ode u nešto što se naziva alkohol, da ne ode u nešto što se naziva droga i ostale toksikomanije, da ne ode u brojne druge anomalije, on će bar biti sačuvan i to jeste smisao izvrha, jeste smisao i svrha namaza da čovjek odvrati in na Inna salate, ten ha anufa šaju almunčat, kaže Allažanu, koji se nama odrača od onoga što je loše, što ne valja. I vidite, nama bi bio taj koji bi nas podračao, a između namaza, onaj koji nema drugoga posla mogao, vjerujte evo braće moja i cijenjene sestre. Ja Mene duša voli od ove, ove naše omladine koja provodi vrijeme u kafanama i mehanama. Vjerujte da to vrijeme provede u našim džanijama. Vjerujte za dvije godine svaki omladinac i mladinka mogu postati hafizi Kur'ana. Mi bi na ovaj način imali punu bosnu hafiza Kur'ana. Mi imamo punu bosnu sad drogeraša, pijanica i bludničara. Zavaljući tome što smo džamije pretvorili u kulturno-istorijske spomenike a ne u univerzitete koji morali da budu i naravno ovo je naš i zadatak i svako onaj ko skrnavi vrijedno džamije i odvoji je od života i da joj samo dakle onaj ključ kad treba otključati džamiju klanjati vakati ponove i zaključati čini jedan veliki igrije koji nema pravo na to jer džamija nije nikada bila zatvrano. Pogledajte samo biografije velik učenja. Užmite bio Ebu Hanife, kome sam ja pisao u onoj Ebu Hanife i nama, na letskom vidjeli ste, da, da su ljudi čitavu noć provori, ebu Hanife znaju čitavu nos provesti u džami, dakle i najveće do saba džamija nikad nije bila zatvorena, nikad nije zaključena. Od nas je pol dana zaključena. I naravno mi ćemo reći zato što ljudi da ne bi dolazili, da ne bi ovi, da ne bi trjeli, da ne bi nešto uzimali, nemojte, to nije opravdanje. Mi možemo u svakoj džami da nađimo svaki dan po jednog dežudnog čovjeka. Jedno, jed, jedan dan mogu ja da budem držuni, drugi put ćeš biti ti i svaki dan da odredim po jednog čovjeka koji će voditi računa o tome da se ne otuđi staj iz žamije i da vodi računa o disciplinju džamije, ali džamija mora da dobije svoju svrhu, jedino tako možemo ozdraviti ovo društvo, iskorijenti Drogu iskurenti, alkoholizam jer ljudi kad nemaju šta da rade, oni onda pravi probleme, ljudi izmišljaju nešto, on sebi travi traži društvo. Mi moramo to društvo naći u džamiji, stariji ljudi sa starijima, žene sa ženama, omladna sa omladnom, djeca sa djecom, ali za sve ima mjesta u džamiji, ima pored džamije i to mnogi centri u svijetu rade, a ja kad sam bio u Americi, ja sam se zabivio, ja sam smatrao da je kod nas organiziran vjerski život izvanredno, međutim vidio sam tamo da je sto puta organiziraniji nego kod nas. Kod oni imaju prije svakom centru u Americi, islamskom centru i žani imaju, imaju jednu vrstu obdaništa, imaju jednu vrstu patkalica za djecu i tamo majke kad dođu gledaju filmove o islamu, djeca imaju svoju dakle, radiju s kojom se zabavljaju, a to su sve naravno muslimani, oni koji tome ikliniraju, omladna ima svoja mjesta, imaju priđanijama dakle određene prostore u kojima mogu da također toni tenis ili nešto drugo. I prema tome oni slobodno vrijeme tu provode i provode slobodno vrijeme gdje nema psovke, provode slobodno vrijeme gdje nema alkohola, provode slobodno vrijeme gdje nema nemorala i to je ono što, što može ozdraviti naše društvo, a mislim džamije, zar može išta biti ljepše od naše džamija uz koje bi trebalo praviti jednu vrstu ovi naši jel tako dodatni kako bi rekao prostora gdje ćemo sačuvati našu omladinu. Jer vjerujte, kada ih sačuvamo tu onda ćemo daleko manje daleko manje ulagati u liječenje tih bolestičina, bolesti poput sive, poputovi svih onaj strahoviti bolesti koje imamo danas u svijetu, a to je upravo zbog toga što je zapostavljen ovaj odgoj i što je zapostavljena uloga džamije. Mi, s imamo još pitanja, tristično pitanja, tako ću ja sva tri pročitati. Koliko današnji mediji doprinose lošoj slici po muslmanima, da li naši učeni ugledni muslmani svojim autoritetom mogu dopriniti da se promijeni odnos medija prema muslmanima? Zatim može li nam vaš gospod komentarisati dvojicu šarlatana koji po medijima pričaju islamu svašta? Mnogi od uglednih bosanskih alima su prozvali po oni se pozivaju na poslanika sallahu alijensalem, i teče pitanje koje je također slično ovome, ako su Ulema nasljednici Allahov poslanika, Allaho, šta kažete za one koji u Ulemu, mislimo na knjigu u kojoj se vrijeđaju Ibn Temije, Ibn Kajm i ostali? Ma naravno, ovo je najbolji znak kako se lonci pobrkali i kako su ljudi pobrkali arfove naime zna se jasna stav islama prema svemu i ja ne bi želio puno komentarisati, znam da na mediji doprinose u istinu jednoj rugobatnoj slici inače religija u islamu posljedice. i naravno to je i naša krivnja jer mi moramo što je moguće više uvići u medije, jer narod naravno ako ima potrebu za neki narod, za pjesmo neki ima za kulturo, neki ima za filmovima, imamo i mi naravno kao vjernice, većina nas je vjernika imao pravo za svojim moralnim životom imamo pravo za svojim vjenskim i duhovnim životom i taj duhovni život se mora naravno kako bi poslovati da bude putem medija da bude govora ne samo o islamu, košćanstvu i židovstvu i svim ostalim religijama, ali se moraju islamu na jedan temeljen način govoriti jer vidite da recimo kroz naše razne emisije u centralnom zatvoru dolazi homoseksualci, dolazi sva. samo rijetko će doći čovjek koji će afirmirati istinu i dobro, ali će doći onaj ko afirmira vidjeli ste evo sad često one nagrade za filmove dolaze za one ljude koji promoviraju homoseksualizam i gotovo nemate uzadnje vrijeme filma da ne pogledate, a da se u njemu ne afirmira homoseksualizam ili neka druga vrsta ovih bezastoća koje danas imamo a jetko si filmovi koji dakle, afirmiraju poštenje, dobro a da ne govorimo koji afirmira islam i zato nije čudice što narod toliko loše misli o islamu i narod koji loše spoznaje islam upravo zbog toga što je sve uspjereno protiv pravi vrijednosti i pravi onaj kvaliteta koje jedino može naravno da pruži religijno ovom slučaju islam i zbog toga je na nama zadatak da nađemo načina kako da, da, da plasiramo ideje putem naših medija i pisani i ovi drugi i da dođemo do ti spoznaja koji je naravno narod koji je kao jedna vrsta naravno ona, tako tog stada ne može učiniti ukoliko nema dovoljno pastira koji će to stado sabrati na jedno mjesto ili ga usmjeriti u ovom slučaju kod nas mediji usmjeravaju više nego što ulema usmjerava i tu jeste problem i zato nam jeste ovakvo stanje da sluša da, naravno Ulema koja slijedi poslanika, ale i salami koja slijedi Allahov govorom da bi sa svim drugačije bilo. Nego upravo, evo vidite, brojni šarlatani dolaze i na radiju, na televiziju, od homoseksualaca do oni koji na neki način predstavljaju, vidite, islam u jednom ružnom liku i koji optužuju i devalviraju sve ono što vrijedi i ono što valja. I zbog toga naravno na nama je zadatak da svi svojim kanalima, svojim mogućnostima, svojim utjecajem radimo na tome da koliko je moguće, Islam predstavimo nakav kakav vijeste i da se pokuša slijediti, dakle, ona ulema u istinu koja poznaje šarijet, a ne oni koji, onaj, optužuju sve i svakoga i kod nas, što bi rekao še Muhammed el-Gazali, Rahmetullahi, al koji je umro prije nekoliko godina, on kaže, Nahnu doat les kudat, mi smo daje, nismo kadje, mi, dakle, treba da poziramo ljude, a ne da presuđujemo, jer šta ćemo da rati Allah na sudnjem danu? Potre računa braći o tome. Ako mi optužujemo ljude, ako mi osuđujemo ili presuđujemo, pa da šta će Allah raditi? Mi smo već presudni, mi smo već po čehanemu tamo hiljade ljudi već dosada kroz historiju i, i evo dan danas. I to je, to je znak da, da se čovjek vrta ono što nije njegovo, jer šta ćeš u moravu ako ne znaš da privaš. I mislim da računa o to, jer stemeliona ovaj, strujanja odvesti na drugu stranu, a nas nažalost odvode i to jeste cilj nekome naravno i postoji za toga. Ja u to neću da ulazim, samo znam da to nije uopće islamski princip, to samo može da bude neislamski princip i to je ono što nikako ne ide u prilog islana u mislemanima i zato smo mi dužni zato što onaj često onaj, na neki način imamo šanse da djelujemo na medije, da djelujemo na to da medije što više promoviraju pravi vrijednosti, pravi kvalitet pravi moral, a imamo način naravno i to da, da pokušamo uraditi kao što imamo danas i ovi lokalni medija preko kojih se može djelovati da se afirmira istina jedan od tih medija naravno i ovaj naš mediju Radio Naba, hvala Bogu jer prema tome sad treba u svakom mjestu naći načina i prosto ahora Znate, kroz te medijske kuće nešto kaže, kvalitetno, lijepo o, dakle, afirmativno o, o našoj vjeri, odnosno o elementima kojima ljudima treba, a to je ljudi su opustošeni, duhovno opustošeni, oni su psilički ubijeni oni su slomljeni njima treba vjere, njima treba morala, ovaj narod pati od, od nemorala zapadu, ne možemo fonti puno nauke i trenike ali možemo ono što oni nemaju to je akidah, to je put koji oni nemaju i oni će otići, naravno i štiri, mi sa njima zajedno u toj lađi koja je već probušena i guši se, a hiljadu načina mi ćemo zajedno s njima otići i stravaliti se i potopiti se gorije nego Titanic. Jedini način jeste da vratimo, dakle način i u naše medije i u naš kompletan život da vratimo tu moralnost, tu duhovnu raspojasnost koja je ovamo izgubljena, kako bi rekao duhovnu tu puninu koja je izgubljena a ovu jednu vrstu ove, kako bi rekao duhovne praznine koja je već ukazana i na medijima u našem životu, vidite da, da, da, da, da u istinu te prave vrijednosti ne vidite i nigde, prave vrijednosti koje, koje su najljepše, najfinije koje mogu jedino ovo savremeno čovečanstvo koje se nalazi na bespuću i na samoj ivici, kataklizme mogu da vrate u prave redove tamo i nema, vidite, po našem emisije ko se dovodi, šta se afirmira od naj onih loših strani elementa, od najvećih štetnosti negativnosti, anomalija do evo vidite ovi sriber sloća koji ima ovih dana i na televiziji, na radiju a ono što vrijedi, što je lijepo ono što je univerzalno vrijedno poput istine ljubivosti istine, pravde, ljepote toga nažalost nemate i to jeste najveći onaj znak da je Šetan osjetio da islam galopira da nadire, da prodire, da dolazi, znači je dugo, to svidjelo se drugima, ne svidjelo nama, ne svidjelo svidjelo to, Allah je proces postavio i on dolazi islam dolazi i i slama je tu prema tome nikoga ne može zaustaviti i zbog toga jeste ovo kao što vidite u svijetu jedna velika nadjeranja jedna volika mržnja, a mržnja dolazi upravo zbog toga što, što znaju da nemoguće zaustaviti tu ljepotu i ovu slad koju pruža naša lijepa vjera i zbog toga su svi naravno ustali da ona je na neki način pokušali ispriječiti ovo jedno rastirivanje vjere imana u ljudima, a to vidimo svakim danom u čitavom svijetu sve više omladnje u d mladne koja ostavlja te anomalije koje imamo, samo nažalost što, što mi koji smo odgovorni za to često onaj, znamo da prespavamo, a da mi ne učinimo jedan svoj korak da bismo i mi pospješili na tom planu pa eto, nadati se, znači ove ovaj naše hvala Bogu emisije i naši apeli uroditi plodom i nadati se da će naravno i našoj zajednici kako vidimo ima određeni pomaka inšallahu tala, da će to sve više i više uroditi plodom i da ćemo jednoga dana naravno e, islam predstaviti u njegovom pravom liku, obliku, i njegovoj pravoj punini i cijelini. Inshallah itala. Allahu <mim> da يومنا من Rečerašnje emisije kazao da ćemo raditi do 22 sata, ali imamo dosta vaših pitanja pa ćemo želitavno pokušati i odgovoriti na neka koja su pristigla. Salam aleikum, aleikum salam. Želim veći da danas mnogim muslimani često govore o bođenju posljedniku, također se nadmeću u pamćin na hadisa, ali nisam siguran da se vladamo po naučenom što ono smo imali prilike ranije čuti dakle često imamo brojne informacije znamo Podnosta u našoj vjeri, ali Boga mi je u primjeni vrlo malo od toga sprovedemo. Zbog toga ja apeliram naravno na svakog od nas da na ono što zna pokušat provesti u svome životu upravo jeste poslanik, ali sam uspio zbog toga što je ono što je govorio to je radio. Ono što je radio, to je i govorio. I uopće nije bilo nesuglasja između riječi i dijela između teorije i prakse. To mi moramo pokušati urati i naravno bolje je da čovjek zna tri Hadisa, da je primjeni u životu, nego da ih zna Hidadu Adam Jadovi ne u životu. Zbog toga je nama zadatak, dakle, da to u mu svijet sebe, svoji porodice, svoje djece da znaju i kada djete počinje da uči jedan hadir da kaže sine primijeni od toga nešto, pa tako kad primijeni da nauči drugo, jer Abdullah ibn Mesud i drugi, drugi hadir su govorili da nisu učili nikada više od deset ajeta, kada nauče deset ajeta onda i primjene u praksi, pa onda su išli dalje, tako se kaže da je Abdullah ibn Omar radijallahu talanhuma za koga se kaže da je najsvjetnije slijedio poslanikova l-Islam sunnet i njegov život, životnu da je učio suru Bekaru deset godina a bio jedan od najinteligentnija schaba. Zašto učio deset godina? Zato što kaže jedan im da se u suri Bekara nalazi oko hiljadu farzova naredbi, oko hiljadu zabrana harama. Trebalo je dakle te narede primijeniti u životu, trebalo se hrama konti, pa je Abdullahu i Mjomeru trebalo deset godina da to sve ukomponira, da sve primjeni u praksi i onda je išao na druga sureta i učio i na pamet. Tako ja predlažem naravno neka hafiza, oni trebaju da budu, da, da imamo hafize koji pamti, koji nosi u svojim prsima ali mi naravno trebamo moguće više kad zapamtimo jedan ajt ili hadis da ga primjerimo u praksi kada naučimo jedno fiskolo pravilo jedan šarijanski ne znam propis da ga primjerimo u praksi i onda će Allah dati na da osjetim i već utimu ljepotu drugih propisa koje nismo recimo dotada primjerili sljedeće pitanje koje nam je koliko smo dužni da izručujemo siru, to je ste životopis pašnika sa Allahom to je obaveza koju ne smijemo izostaviti jer upravo po siru mi saznajemo za faze i metode poslanika u života. Jer ne može samo na temelju Hadisa svijeti poslanik Aleisalam jer često ljudi ne znaju kada je hadis recimo izrečen, tako postoji u tafsiru sebebinzul, tako postoji u hadis u sebebin rudil hadis, tako postoji razlog zbog čega ali kada u kojoj situaciji izgovorio neki hadis. Obični svi to ne zna. Imate brojne hadise koji je dragirani, ako se ne znaju onda kako postoju. Dakle, mi moramo poznavati siru i znati što je poslanik wasalam, u svakoj fazi uradio da bismo onda naravno mogli onaj, postaviti sami sebe. I nije poslanik ali isto radio u Metki, nije isto u Medini, nije isto u jednoj situaciji, nije u drugoj. Nije isto u onome kad mu dođe Beduin ni onda kada mu dolazi Omer ili Ebu Bekar. Dakle, sve zavisi od toga. Ko je njim, komu je sagovornik, od situacije u kojoj se nađe, od, ne znam, stanja u kome onaj čovjek bude i slično tome. I zbog toga, naravno, Sira, kada je od početka do kraja, vidimo te faze na koje je poslanik Ali Islana kako je rješavao, onda ćemo, e, kroz to, naravno, očit, osjetiti i očutiti i hadise koje je izgovarao i znati šta je u kom periodu dolazilo. Sreće pitanje, koliko je novotarija islamu opasna i koliko se kod bašnjaka praktikuje je novotarija? Naravno to je teško odgovoriti na ovo pitanje, zato što, je, što, što su o tome napisani ogromna dijela, imate čitave doktorate napisane na ovu temu, vidite o novotarijama koje su ušle u vjeru, toga naravno imamo masu jednu i ja zaista ne mogu u ovom priliku puno govoriti, ali u svakom prostoru, u svakoj državi naravno, u svakom vremenu, umetu Mohameda A.S. toga naravno ima, stalno se taloži, dolazi našim predožbama, dolazi koz utraje raznih strana, to vidimo, evo i kod nas oni koji govore, jedni govore jedno drugi drugo treći treće pa ono na tome a nije sve isto naravno nije sve isto ispravno dakle ono što nije ispravno to je nakalemno to je došlo naravno zato treba imati jedan poseban filter jedan poseban pročistač najbolji pročistač zato je sunnet poslanika le islām najbolji filter je za to kur'anski tekst i sunnetski tekst dakle i to čovjek kada zna onda lako odredi šta je šta kada to čovjek ne zna naravno njemu može da uđe i da se infiltrira u njegov život sve je moguće što nije ni u stanju da shvatije i da razumije i zbog toga mislim da mi spoznajom Allahove riječ spoznajom sunneta poslanika alaih salam, učenjem njegovi hadisa i sire poslanika li salam najbolje ćemo moći odagnuti od sebe sve ono što nije suglasu sa islamom, što je vremenom nataleženo što je došlo i naravno to trebamo raditi što je moguće više bolje i zato ako nismo mi često evo to poručujem našim načerašnom slušateljima, našim vrteljima ako mi nismo u stanju zaista bili toga dosta naučiti, evo prilike evo mi imamo sada vjeronavku u školi a draga moja braćui i sestre, evo prilike da svoje dijete uputiš da nam nauči od vjeroučitelja šta je uistinu islamsko šta nije, šta je ono što vremenom nakalemno šta nije. Jer mi smo živeli u vrijeme komunizma, u vrijeme raznih drugih izama i normalno da je puno toga nataloženo vremenom. E sad tu treba lagano, na lijep način, jedno po jedno otklanjati. Evo prilike imamo, mrceba imamo, dakle džamije, ali imam bogami i škole vjeru nauku. to je prilike da se tu podosta sazna stvari da naša djeca jednoga dana i nama prenesu ono što je vremenom talazno da ime onda lagano odbacujemo jedno po jedno i mislim da će taj proces donijeti boljitak inšallahu tala i sve ovo što imamo danas od naših džamija do naših škola u kojima se izučuje na nauka da će pripomoći i da se i taj trend e, novotarija na neki način zaustavi koji je krenuo i koji na neki način radara naše imansko islamsko biće Sada ću pitane glaske možete nam objaštiti razliku između Nebija i Resula pa naravno, to, to su one razlike koje puno ne znači ne bije dakle, ona jel tako vjerovjesnik, vijesnik a, onaj, a Resul je vjesnik a nebi poslanik dakle onaj koji je poslan i onaj koji je donio onaj vjeru imate poslanike koji su dakle samo e, prenosili ljudima upućivali, a nisu dobili neku od, od objava u smislu da su dobili kitav, imate one koji su imali kitav, oni su došli sa Risalom i zato se nazivaju Resulima to je dakle razlika više kajska pa naravno kada bude neko dobiljaka idologa ja volio da mu to pitanje postavi da preciznije, bolje i ljepše odjesni nego što to ja mogu činiti. Te se pitan isto riječ, kakut, možete nam to malo pa tagut označava svaku vrstu neistine, svaku vrstu dakle, uticaja šejtana, Tagut u osnovi znači dakle, negativnost, znači šeitan, znači Lucifer, znači satona. I to je ono što suprotno dakle, pa Allahu i njegovoj pravo ispravnoj vjeri. Tagut je nešto što odladi čovjeka van vjere i naravno to je riječ koju Arapi upotrebljavaju. Kod nas je to sve ono što devalvira vjeru, sve ono što na neki način iskrivljuje vjeru i to je naravno onaj pod utjecajem i blisa, to je, to je ta otprilike ista, ista dakle, vrijednostna jel tako, struktura koja vodi čovjeka od prave elemena elemenata vjere. I naravno od tu arabska riješ mi trebamo potrebljavati nešto što će ljudima biti blisko mnogi ne znaju kada se to spomene ali to da znamo, dakle, s to odnosi na šajtenan onoga koji potiče ono što ne valja ono što obezređuje prave vrijednosti a na drugoj strani jeste Allah, njegov poslanik, ali islam koji uformiraju dobro i vjernici. Što reći u koji ne hranjaju a kažu ja nikome ne zlo, ja sam oduši dobar. Može li se bez namaza zaslužiti ženicu? Mi znamo da čovjek sa priznanjem Allaha z glošanu postaje vjernik, ali naravno da može puno toga ona izgubiti ukoliko ostavi e, elemente i temelje. Naravno čovjek ne može e, sutra početi kuću da pravi i reći evo ja, meni je bitno da imam temelje znaš on izgradi temelje ima petero djece, ima ženu ona i tu na temeljima, a nikad ne napravi zidove, ne napravi stubove ali islam kaže da je salatu da je dakle namaz to je stub vjere, stub kući kako će on praviti kuću ako nemamo stubova dakle, mi ćemo samo napraviti taj element da kažemo, mi vjerujemo allaha i mi nikome zna ne činimo to je isto kao čovjek koji bi doveo ženu i djecu i kiša pada, snijeg pada a on samo napravio one temelje i kaže, imam ja temelje, imam ja temelje. A žena ovamo kuka, a djeca plaću, nemaju onaj djec, čime da se pokljuviće, imam ja temelje, imam ja temelje. Nisam ja na tuđoj kući, nisam ja nikome na žao učinio. Ja sam svoj, svoj temelj napravio. Ah babu, neka temelja. I lijepo je da imaš temelj. Ali napravi ti, moje vrate, zideve. ti malo kupi onaj tamo i vrata, pa ti malo postakljene prozore, pa ti malo kupi peć, pa djeti ugri, pa djeti imaju ide da se smjeste, da se ogriuda, ako donesemo malo hrane ni kojegu, e to čovjek koji ostavi na Amazon praktično je porušio stubove, on je porušio zidove, on je praktično samo na ledjini, on je na temelju, on je temelj samo izgradio, ništa drugo nema. A to tome ne, nije to onaj pravi islam, pravi islam je onaj da čovjek ima i temelj, ali da ima i zidove da ima i krov, da ima i peć, da ima gdje sjeti, da ima gdje leći da ima šta djeci svoje dostaviti i to je prava kuća, to je pravi domaćin pravi musliman je kao pravi domaćin on vodi računa o svim elementima svoje vjere i na tome nama koji izostavi, kao što znate on ruši svoju vjeru i on ruši jednostavno tu kuću i naravno sa samim temeljima neće očuvati zdravlje svoje djece i svoje porodice. Imamo još dva pitanja i njih ćemo opće na njih odgovoriti i onda ćemo odjavljivati mislim. Ovo pitanje nije baš vezano za temu, ali eto to da ne ostane ne naša slušateljka. Da li djevojka koja se namjerava za dva mjeseca u Dakit može u svome izabraniku pokazati slike gdje nema marami? Ja koliko znam da ima neki onaj mišljenja među fakima, međutim preovladava mišljenje da ne može da je ona durna kao u Simanka da bude pokrivena i kakva je pokrivena takva se može samo pokazati svome mladiću ali ima neki razlika znam, među, među nekim fakima, ali uglavnom preobladava dakle većina da ne može onakva kakva jeste jer sutra on može da, da, da nju napusti ili da prije vjenčanja ode od i, i probleme a prije vjenčanja naravno prije nego što se vjenča ona nema pravo pokazati niti jednu svoju blaku a kamoli onaj kosu ili bilo što drugo. I je pitanje što za večera, u jednoj džamiji u visokom se prodaje pomenuta knjiga koja napada na ulemu, da li ima neko navlažen do to spriječi? Ja ne znam, zato vjerujte, onaj tu knjigu nisam imao prilike pročitati, samo sam čuo o njoj i ne mogu zato neki sud posman donositi a onaj o prodaju knjige ja ne ulazim u to, mislim da bi trebala zajednica na neki način onaj, očitovati o tome i da bi trebalo onaj, naši namrežni organi da, da vode računa, jer naravno svaka knjiga koja izaziva fitne svaka knjiga koja izaziva nejedinstvo među muslimanima je onaj, problematična i ona je naravno onaj, nešto što onaj, bi trebalo da se na nju upozori i ja smatram bez obzira o kakvoj je riječ, makar nekada i istinu iznijela neka knjiga ona može da bude fitne i zbog toga nama je fitne dosta na ovome svijetu dosta je među muslimanima, dosta je u Iraku dosta je u Palestini, a nemojmo sada i nakon ove agresije na Bosnu i Hercegovinu da ponovo sad mi ubacamo fitne među naši, naše džemakije, e, naravno ja potenciram i apeliram na sve ljude koji mogu doprinijeti jedinstvu, ne samo muslimana nego jedinstvu čovječanstva najbolji čovjek koji može jediniti čito o je naš poslanik, ali islam. salam čitajmo njegove hadise mi jedno njegovos unet počete vidjeti da ovakvog fitneta ne bi bilo da ne bi bilo ni fitovom svijetu, da ne bi bilo ni Europi, da ne bi bilo ni među nama i mislim da ovdje samo povratak pravim islamskim vrijednostima a posebno častnom sunnetu poslanika ali islam i svim njegovim fazama jasno mi doprinio razvoju sasvim drugačije situacije nego što imamo ovo što imamo takva vrsta pisanja nije ništa drugo nego nepoznavanje šarijata, nego nepisnenost našeg naroda u šarijatskim stvarima nego jasno dakle prepoznavanje onoga što što nismo u stanju dakle, onaj, odraditi na jedan lijep način, a to je mi da imamo način da pišemo o lijepim, perfektnim stvarima, mi ne bismo mogli o teme govoriti, nego obično one trice koje ne mogu nigdje provoći, mogu jedino kod nas, zato što nismo shvatili, spoznali potu islame, onaj koji ima friške baklave, on ne može drugom poturati, on je bajate, baklave koje su već pokvarne se a kod nas ono što ne valja što je pokvarno evo danas staruju i na televiziji i na radiju i na mnogim drugim medijima i nažalost ono što vrijedi da prava ta friška baklava, ta ljepota, taj lijep i islam njega nema nego nudi nam se sve stvari koje su već pokvarne, koje su izvjetrperene koje su dotrajale, koje su slomljene, zdrobljene, koje su na neki način samo za smeće a kod nas nažalost evo sad na neki način se potenciraju i na ovim medijima i nažalost, sve ono što ne valja, što vodi ka krahu, što vodi ka nejedinstvu ne samo muslimana, nego čitavu je sada je prepoznatljivo i u ovoj svjetskoj policiji globalnoj pa i u ovoj našoj mikropoliciji ili mikro ovim našim potezima koje imamo i kod nas danas u Botnih Hercegovini. a ja ne želim nikoga ovom prilikom ni napadati, ni osuđivati svi ćemo doći pred gospodara rabula Alemina koji će nama presuditi i onda oni kad on uzme fino u svoju desnicu jel tako nebo pa nebesa pa i slomi zdrobi pa izgužva i kad uzme zemlju u svoju desnicu kako navodi Buhari u slome sahivu pa je finos mrvi u prašinu pretvori i kada kaže ene melikul ard ej ne ard kada kaže Allah ja sam gospodar zemlje gdje su ti zemaljski fišpirići gdje su vladari e taj momenak treba dočekati. ja čekam taj momenak čekam tu radost da vidim, dakle, kako će Allah presuditi i zato, braće moja draga, vi koji ste zastranili koji ste otišli za raznim interesima ovoga svijeta, za raznim pakšišima ovoga svijeta, vrate se sebi, vrate se svojoj pameti vrate se svojoj vjeri vi koji niste naravno spoznali vjeru, evo prilike Allah nudi ono što je najljepše i zato mi nećemo govoriti ni protiv koga, nego ćemo govoriti o afirmaciji dobra a afirmacije zla je zaista previše na ovom svijetu i zato bar ova naša kap afirmacija je dobra nadam se da će uroditi podan jer nekome i kap je dovoljna a nekome nije ništa ko je ahmak njemu ti koliko god hoćeš maši ko je čoram a ko je gluh njemu ti koliko god hoćeš riči a ko je ahmak njemu ni tolja ga ne pomaže i zato ne treba tolja ga upotrebljavati nego lijepu riješ. pa ko je pametan a naši slušalci su hvala Bogu pametni oni će to svatiti i da oni to primijene u svom životu prenesu svoj, svojim porodcama svojoj djeci svojoj familiji to je za nas dovoljno i mi govorimo radi pametni, a budalama niko pomoć ne može kao što navodim am gazali da postoje četiri vrste ljudi i sam so, završio. Četiri vrste ljudi imaju oni koji znaju i znaju da znaju, imaju oni koji znaju, a ne znaju da znaju, imaju oni koji ne znaju, a znaju da ne znaju, a imaju oni koji ne znaju, a ne znaju da ne znaju. E takvih kaže, Gazali e, ima najviše. To su oni koji ne znaju, a ne znaju da ne znaju. Oni su čoravi, a ne znaju da su čoravi. Jer ime se mrak na neki način pretvarao nešto drugo. Oni koji su gluvi, a ne znaju da su gluvi. i oni koji su slijepi, ne znaju da su slijepi, i oni koji su glupi, a ne znaju da su glupi. I hvala Bogu da mi prepoznajemo to. Da znamo da nekada dovoljno ne vidimo i da nam treba džozuke kupiti. Da znamo da nekada dobro ne čujemo i da onaj slušni aparat nabavimo. Da znamo da nekada ne možemo mnogo da shvatimo, da tražimo pomoć od drugih. I mi naravno tražimo pomoć svakog onog koji zna lijepo prezentirati Allahovu riječ, Allahovu vjeru poslaniku alaih salam sunne da to iznese I ja znam da svi oni koji organiziraju život i rad na, na ovim medijima poput ovoga našeg radija Nabada pokušavaju da iznesu ono što je najljepše, to je kažem jedna kap kome je kap dovoljna njemu ne treba ovo more insinuacija i pacifikata koje imamo po ovim našim medijima molim Allaha šanu da Nagradi se one koji stopnijeli jednom ovakvom organiziranom dakle, procesu u kome se govori našem poslaniku, ali i I želimo naravno da ovo, naše djelovanje, ovaj rad, ne da bude na neki način dunjalučki, jel tako profilirano, nego da bude na sudnjem danu naravno naš utek kad budu mjerena naša djela. Pa molimo Allaha Žešanu da očisti naš mjet da naše intencije učini iskrenim da ihlas ubaci u naša srca i da budemo iskreni pravi vjernici da želimo vjeru dostaviti a ne fesa ispostaviti ta kunu kavlihaza vastakallahu alihi ste prvu emisiju u ciklusu koje organizije Džamija Kralj Pard a cikl se zove upoznaj svoga poslanika. Neće da bio gost dr. Šefik Kundić i govorio nešto više o tem stanje ljudi prije i poslije poslanika sallahu alimu da Allah spavlantala nagradi našeg brata Šefika Kundića na ovakvom isretnom izlaganju i što je svoje vrijeme izdvojio da nam objasni i pojasni našu Užvišim u vjeru i domaš ponučala koga li zdravim. U vremenu punom košmara, laži, zabude. Mnogi traže sreću, ali na pogrešnim vratima kucaju. O, ti koji želiš sreću. Nem možeš biti sretan bez ljubavi. Musliman, konjuo, Još je kasno. Još ti srce kuca. Pokaj se. Očajo, upoznaj islama. Poznaj Boga poslanika. Ya je sreća kroz ispit predavanja. Upoznaj islama poslanika of the